Темна вежа. Книга третя. Загублена земля. 21. Колись давно, ще до того, як Едді підсів на героїн, та так серйозно, що все інше перестало його цікавити, він з парою друзів катався до Нью-Джерсі на концерти кількох спід метал-гуртів. Називалися вони Ентрекс і Мегадес та грали на стадіоні Медоулендс. І зараз йому здавалося, що Ентрекс начебто звучав трохи гучніше, ніж це невгамовне оголошення споваленого ведмедя. Але на сто відсотків він ручатися не міг. Коли до лісової галявини залишалося півмилі, Роланд зупинив їх і відірвав від старої сорочки шість маленьких шматків. Позапихавши їх у вуха, вони знову рушили вперед. Але ці імпровізовані біруші не надто рятували ситуацію. Притлумити невпинне громове бубоніння вони не могли. Пристрій буде вимкнено, оголосив ведмідь, коли вони знову ступили на галявину. Він лежав так само, як вони його й залишили, під деревом на яке видряпався буведді, повалений колос, що розкинув ноги, зігнувши їх у колінах, наче вкрита шерстю жінка-велетень, яка померла в пологових муках. Повна зупинка через сорок сім хвилин. Небезпеки немає. Та ні, є. Подумав Едді, підбираючи розкидані шкури, що не зазнали ушкоджень під час нападу ведмедя і його передсмертної агонії. «Небезпека так і чигає! На мої вуха, блін!» Піднявши Роландову кобору, він мовчки передав її власникові. Шматок дерева, над яким він працював, лежав тут же. Едді вхопив його і запхав у кишеню на спинці сюзаниного візка. Стрілець тим часом повільно застебнув на собі широкий шкіряний пояс і затягнув кріплення із сиром'ятної шкіри. У фазі вимикання ємність одного суб'ядерного акумулятора використовується на 1%. Ці акумулятори... Сюзанна їхала слідом за Едді, тримаючи на колінах містку сумку, яку пошила сама собі. В цю сумку вона запхала шкури, які простягнув її Едді. Коли всі шкури були зібрані і заховані, Роланд торкнувся руки Едді і простягнув йому на плічник. Основним його вмістом була добряче посолена оленина. Роланд знайшов природні поклади солі, милі звідси, вгорі за течією струмочка. Такий самий згорток стрілець вже почепив собі на плече. Його кошель був знову напханий різною всячиною і звисав з другого плеча. На гілляці неподалік висів дивний саморобний ранець. Всі його ремені кріпилися до ситільного шматка зі сшитих клаптів оленячої шкіри. Зірвавши цю річ з гілки, Роланд деякий час роздивлявся її, потім нап'яв собі на спину і зав'язав ремень нижче грудей. Від цих приготувань Сюзанну незадоволено скривилася, і Роланд це помітив. Він навіть не намагався говорити, так близько від ведмедя його не почули б, навіть якби він закричав на повен голос. Стрілець просто знизав плечима у відповіді і розвів руками. «Ти знаєш, це може стати нам у нагоді». «Вона теж знизала плечима». «Знаю, але це не означає, що я в захваті». Стрілець показав пальцем кудись на протилежний бік галявини. Місце Дешардик, котрого в цій місцевості колись називали Міром, ступив на неї позначала пара похилених і розщеплених ялин». Едді нахилився до Сюзанни, великим і вказівним пальцем утворив кружальце і питально підвів брови. «Окей?» – кивнувши на знак згоди, вона затулила вуха долонями. «Окей, забираємося звідси, поки я не оглухла». Утрьох вони перетнули галявину. Едді штовхав Сюзаннин візок, а сама вона тримала на колінах сумку зі шкурами. В кишені на спинці її візка теж було повно різного добра, і серед цих речей лежав шматок дерева, з якого досі не вивільнили більшу частину рогатки. За їхніми спинами досі горлав ведмідь. Він передавав свої останні послання світові, повідомляючи, що повна зупинка відбудеться за 40 хвилин. Едді вже дочекатися не міг, коли ж це станеться. Зламані ялини похилилися одна на одну, утворивши щось на кшталт брами. І Едді подумав, ось де починається справжній шлях до Роландової темної вежі. Принаймні для нас із Сюзанною. Він знову згадав свій сон. Як із вікон, що спіраллю звивалися довкола вежі, розгорталися прапори темряви. Прапори, що ширилися над полем троян, наче чорнильна пляма. І тієї миті, коли вони проходили під похиленими деревами, його тіло аж до самих кісток пройняв дрож. 22 їм пощастило. Користуватися віском вдалося довше, ніж розраховував Роланд. Ялини в цьому лісі були дуже старі і упала хвоя їхніх лопатих гілок утворила глибокий килим, що пригнічував практично всю рослинність. Сюзанна мала міцні руки, міцніші, ніж у Едді, хоча Роланд підозрював, що невдовзі хлопець надолужить, тож легко просувалася на візку по рівній затіненій землі. Коли вони наблизилися до поваленого ведмедем дерева, Роланд підняв її з візка, а Едді перевіз його через перепону. Зпоза їхніх спин, лише трохи притлумлений відстанню, механічний голос ведмедя на повну потужність мовив, що заряд останнього робочого суб'ядерного акумулятора практично нульовий. «Сподіваюся, та чортівня в тебе на спині залишатиметься пустою увесь день!» – прокричала Сюзанна до стрільця. Роланд погодився, але минуло менше 15 хвилин, і поверхня землі стала похилою. Цій старезній частині лісу почали з'являтися тонші, молодші дерева, берізки, вільхи. Також траплялися декілька низьких кленів, що міцно вчепилися корінням в землю. Хвойний килим потоншав, і колеса сюзанного візка почали чіплятися за низькорослі чагарники, що росли в просвітах між деревами. Їхні тонкі гілки торохкотіли обсталеві спиці коліс. Едді навалився на ручки, і так вони змогли проїхати ще чверть милі. А потім схил став крутішим, і земля під ногами пом'якшила. Пора на спину, Леді сказав Роланд. Ну, давайте спробуємо ще трохи проїхати. Як вам ідея, га? А раптом їхати стане легше. Але Роланд був навбаганний. Якщо ти спробуєш спуститися з того схилу, то ти той во. Як ти це називаєш, Едді? повернешся. Едді вишкірив зуби і похитав головою. «Навернешся! Це так називається, Роланде! Слівце з моїх марно згайних днів, коли я гасав похідниках!» «Хай там як вона називається, це значить, що ти полетиш сторч головою!» «Давай, Сюзанно, морщій на спину!» Ай, «Терпіти не можу бути інвалідом!» Пробурчала Сюзанна, але дозволила Едді всадовити її і допомогла зручно себе вмостити вранці, що його Роланд ніс на спині. Щойно вона опинилася на місці, як торкнулася руків'я Роландового револьвера. «Віддати тобі цього, красунчика?» – спитала вона Ведді. Він тільки головою похитав. «Ти краще впораєшся, та ти сама це знаєш». Знову щось буркнувши, вона відрегулювала кобуру так, щоб руків'я револьвера було в неї під правою рукою. «Я вас, хлопці, затримую, я і сама це добре знаю». Та якщо раптом станеться так, що ми доберемося до якогось старого доброго асфальтового покриття, то я у Бог вас обставлю, кров з носа обставлю. Навіть не сумніваюся, – сказав Роланд, і раптом рвучко підняв голову. В лісі настала тиша. Братик-ведмедик нарешті здався, – сказала Сюзанна. Слава Богу! А я думав, у нього ще лишалося за сім хвилин, – мовив Ведді. Роланд відрегулював ремінці ранця. Мабуть, його годинник за останні 5-6 сотень років почав трохи відставати. Ти справді гадаєш, що він був аж такий древній, Роланде? Роланд кивнув. Щонайменше, а тепер йому кінець останньому з дванадцяти вартових, наскільки нам це відомо. Ага, а тепер спитай мене, чи мені це не до дупи? сказав Едді, розсмішившись узанну. Тобі зручно? запитав у неї Роланд. Ні, мені вже дупа болить, але нічого. Просто постарайся не скинути мене на землю. Роланд кивнув і почав спускатися схилом додолу. Еддін відставав, штовхаючи перед собою візок і намагаючись не надто сильно вдаряти його об камені, що тут і там вигулькували з землі, наче великі білі кісточки пальців. Зараз, коли ведмідь врешті-решт столив пельку, ліс видавався Едді набагато тихішим. Тепер він почувався мало не персонажем одного з тих наївних старих фільмів про джунглі, людожерів і здоровенних мавп. 23. Знайти ведмежий слід було легко, проте йти цим слідом виявилося непросто. Миль за п'ять від Галявини, вони потрапили в незвинну грузьку місцевість, що лише трохи відрізнялася від болота. Коли земля нарешті пішла вгору і стала трохи твердішою, Роландові витерті джинси вже просякли водою до колін, і дихав він важко, з довгим присвистом. І все ж він був трохи в кращій формі, ніж Едді, якому боротьба з сюзаненим віском у рідкому болоті і стоячій воді видалася надто нерівною. «Час відпочити і перекусити», – сказав Роланд. «О, дайте їсти!» Відсапуючись, видихнув Едді. Він допоміг Сюзанні вибратися зранця і посадив її на стовбур поваленого дерева, вздовж якого бігли довгі навскісні подряпини, залишені кігтями, А потім і сам сів, а точніше впав коло неї. — Ти забрьохав мій візок, білявий, — сказала Сюзанна. — Тепер весь цей бруд залишиться у мене на попі. Він іронічно підняв брову. «От буде далі мийка для машин, то я особисто його помию. Та я навіть натру всю цю машинарію воском, щоб блищала. Домовились?» Вона всміхнулася. «Тоді по руках, любчику. Довкола пояса Ведді був обв'язаний один з Роландових бурдюків. Едді постукав по ньому пальцем. «Можна?» «Так», – сказав Роланд. «Але небагато, щоб блишилося нам усім до наступного джерела. Так нікому не доведеться себе обмежувати». «Роланд, скаут-орел з країни Оз!» – хихотнуведді, знімаючи бурдюк. «Що таке Оз?» «Вигадана країна з фільму», – відповіла Сюзанна. «Ні, все не так просто. Колись мій брат Генрі читав мені книжки. Я розповім тобі якось увечері, Роланде». «Хм, чудово», – поважно відповів Стрілець. «Мені страшенно хочеться дізнатися про твій світ більше». Але Оз – це не наш світ. Сюзанна сказала правильно, це не справжнє, вигадане місце. Роланд роздав їм шматки м'яса, загорнуті в якісь широкі листки. Найкращий спосіб вивчити нове місце – це дізнатися, про що воно мріє. Я за любки послухаю про цей. Оз. Гаразд, тоді з тобою домовились. Сюз розповість про Дороті, Тото -то і залізного лісоруба, а я решту. Він увігнав зуби в свій шмат м'яса і схвально підкотив очі. М'ясо набралося пахощів листя, в яке було загорнуто, і тепер смакувало неймовірно. Едді проковтнув свою порцію, відчуваючи, що в шлунку весь час працьовито бурчить. Тепер, трохи віддихавшись, він почувався добре, ба навіть чудово. Тіло почало обростати рівномірною оболонкою м'язів, і кожна його частина зараз перебувала в злагоді з рештою частин. «Не переживай», – подумав він. До вечора все знову почне нити. Гадаю, він рватиметься вперед і прискорюватиме ходу, аж доки я не впаду мертвий. Сюзанна їла охайніше, запиваючи кожен другий-третій шматочок ковтком води, повертаючи м'ясо в руках, відкусюючи з зовнішнього боку. «Закінчи розповідь, яку ти почав учора», – запропонувала вона Роландові. «Ти сказав, що, здається, починаєш розуміти, чому твої спогади ворогують між собою». Роланд кивнув. «Так». Гадаю, обидві гілки спогадів відповідають дійсності. Тільки одна з них дійсніша за іншу. Втім, це аж ніяк не перекреслює другої. Нічого не розумію, зізнався Едді. Хлопчик Джейк або був на придорожній станції Роланда, або його не було. Це парадокс. Щось існує, і водночас його немає. Поки він не розв'яжеться, я буду роздвоєним. «Це само по собі погано, але розкволена дедалі ширшає. Я просто відчуваю, як вона розширюється. Це годі передати словами». «Як ти гадаєш, у чому причина?» – спитала Сюзанна. «Я вже вам казав, що хлопчика штовхнули просто під колеса автомобіля. Штовхнули? А хто з наших спільних знайомих полюбляв таким займатися?» На її обличчі з'явився проблиск розуміння. Джек Морт, ти хочеш сказати, що це він зіштовхнув малого на проїжджу частину? Так. Але ж ти казав, що це зробив той чоловік у чорному, заперечив Едді. Твій друзяка, Волтер, ти казав, що хлопчик бачив його, чоловіка, схожого на священника. Та й хіба малина власні вуха не чув, як той назвався священником? Дайте дорогу, я священник, щось типу того. О, Волтер був там. Вони обидва там були. І обидва штовхнули Джейка. Так, хто-небудь, принесіть заспокійливий гамівну сорочку, гукнув Едді. У Роланда поїхав дах. Роланд не звернув на ці слова жодної уваги. Він уже почав розуміти, що жартики і кривляння Едді допомагали йому боротися з переляком і напруженням. Кадберт був такий самий. А Сюзанна по-своєму не надто відрізнялася від Алана. «Що мене найбільше бісить у цій ситуації?» – сказав Стрілець. «То це те, що я просто мусив знати. Врешті-решт я був у Морта в голові, я мав доступ до його думок, так само як свого часу до твоїх, Едді, та до Сюзаннених. Я бачив Джейка очима Морта, дивився на нього і знав, що Морт збирається його штовхнути під колеса. Більше того, я завадив йому це зробити. Все, що для цього знадобилося, проникнути в його тіло. Він навіть гадки не мав, що з ним сталося. Так захопився своїм наміром, що вирішив буцімто я надокучлива муха, що сіла йому на шию. До Едді поволі приходило розуміння. І якщо Джейка не штовхали на дорогу, то він ніколи не помирав. А якщо він ніколи не помирав, значить і до цього світу не потрапляв. А якщо його не було в цьому світі, то ти ніколи не зустрічався з ним на придорожній станції, так? Точно. Тоді мені навіть спало на думку, що якщо Джек Морт збирається вбити хлопчика, то мені треба відступити в бік і допустити, щоб він здійснив свій задум. Щоб уникнути парадоксу, який зараз роздирає мене навпіл. Але я не зміг. Я... Ти ж не міг вбити малого вдруге, так? Обережно спитав Едді. Щоразу, коли я вирішую, що ти машина, мов той ведмідь, ти мене дивуєш якоюсь насправді людською витівкою. Хай йому чорт. Едді, припини, сказала Сюзанна. Поглянувши на стрільцеве поникле обличчя, Едді зробив гримасу. Пробач, Роланде, моя мати колись казала, що в мого рота погана звичка бігати на випередки з розумом. Та нічого, один мій друг теж таким був. Катберт. Роланд ствердно кивнув. Він довго дивився на свою праву руку, на якій бракувало пальців. Потім стиснув її в болючий кулак і знову поглянув на своїх супутників. Десь у далині, в лісових хащах, пролунав лагідний спів Жайворонка. Ось що я думаю. Якби я не ввійшов до тіла Джека Морта, він усе одно не штовхнув би Джейка в той день. Тільки не в той день. Чому ні? Катет, ось так просто. Уперше, відколи загинув останній з моїх друзів, з яким я вирушив у цю подорож, я опинився в центрі катету. «Квартету?» – із сумнівом перепитав Едді. Стрілець хитнув головою. «Ка» – це слово, яке у вашому світі означає доля, Едді, хоча його справжнє значення набагато складніше, і йому важко дати визначення. Втім, з іншими словами високої мови майже те саме. А тет означає групу людей, яких об'єднують спільні інтереси і мета. Наприклад, ми троє складаємо «тет». «Катет – це місце, де доля поєднує багато життів». Хм, як у мості короля Людовика Святого», – пробурмотіла Сюзанна. «А це що?» – спитав Роланд. «Роман про людей, що загинули разом, коли міст, який вони переходили, обвалився. В нашому світі багато хто знає цю історію». На знак розуміння Роланд кивнув. «У цьому випадку Катет поєднав Джейка, Волтера, Джека Морта і мене то не була пастка, хоча саме це я спочатку підозрював, коли зрозумів, кого Джек Морт обрав собі за наступну жертву. Бо катет неможливо змінити чи підлаштувати згідно з волею якоїсь однієї людини. Але катет можна побачити, пізнати і зрозуміти. Волтер побачив, і Волтер зрозумів. Стукнувши себе кулаком по стегну, Стрілець із запалом вигукнув. Ах же він, мабуть, і підсміювався про себе, коли я його нарешті наздогнав. Так, повернімося до того, що могло б статися, якби ти не втрутився в плани Джека Морта того дня, коли він ішов у слід за Джейком. Нагадаведді. Каже, що як не ти, то хтось чи щось інше спинили б Морта. Я правильно зрозумів? Так, бо то не був слушний день Джейкової смерті. До слушного дня лишалося недовго, але тоді час ще не настав. «І це я теж відчув. Можливо, перед самим вчиненням задуму Морд би помітив, що на нього хтось дивиться, або втрутився б ідеальний незнайомець, або...» «Або коп», – додала Сюзанна. «Він міг побачити поліцейського не в тому місці і не в той час». «Так, справжня причина, посередник катету, неважливо. Я з досвіду знаю, що Морд був хитрий, мов той старий лис». Якби він нюхом відчув бодай найменший натяк на несприятливі обставини, то він би миттю зачаївся і вичікував іншого дня. Мені відомо ще дещо. Полюючи на свої жертви, він маскувався. Того дня, коли він скинув цеглину на голову Дети Голмс, на ньому була в'язана шапочка і старий розтягнений светр, що був йому завеликий на кілька розмірів. Він хотів бути схожим на п'яничку, бо скидав цеглину з вікна будинку, де гніздилося багато любителів перехилити чарчину. Розумієте? Вони закивали. Через багато років того дня, коли він зіштовхнув тебе на рейки поїзда, Сюзанно, він був одягнений як робочий будівельник. На ньому був великий жовтий шолом, який він сам називав каскою, і фальшиві вуса. Одень, коли він справді штовхнув би Джейка під машину, що розчавила його на смерть, Морт удавав би із себе священника. «Господи!» – видихнула Сюзанна. «Чоловік, який штурхонув його в Нью-Йорку, був Джек Морт, а той, кого він бачив на придорожній станції, був типом, на якого ти полював. Волтером». «Саме так». А «Хлопчик подумав, що це один і той самий чоловік, бо вдягнені вони були в однакові чорні сутани!» Роланд ствердно кивнув. «Волтер і Джек Морт навіть зовні були подібні. Не те, щоб схожі, як дві краплі води, але обидва високі на зріст з темним волоссями дуже бліді». А зважаючи на те, що Джейк уперший в останній роздивився Морта, коли вже помирав, а вперше побачивши Волтера, перелякався мало не на смерть, то, гадаю, його помилку можна зрозуміти і пробачити. якщо на цій картині є один критин, то це я, бо не зрозумів усієї правди раніше. А Морт би здогадався, що його використовують. Спитав Ведді. Згадуючи власні відчуття і шалені думки в той час, коли Роланд вдерся до його свідомості, він не сумнівався, що Морт усе знав. Але Роланд заперечно похитав головою. Волтер діяв би надзвичайно обачно, тож Морт вирішив би, що ідея вдягнутися священником належить йому самому. Принаймні, мені так здається. Голос чужинця, Волтера, що нашіптував йому з глибини свідомості і підказував, що робити, він би не розпізнав. «Джек Морт», – здивовано мовив Веді, Ведді. «Весь час то був Джек Морт». Так, але без Волтерової допомоги тут не обійшлося. Отже, я врешті-решт врятував Джейкові життя. Змусивши Морта зістрибнути з платформи підземки на колію перед поїздом, я змінив хід подій. «А якщо цей Волтер мав змогу ходити до нашого світу, коли йому заманеться?» Можливо, у нього були власні двері. То чи не міг він використати когось іншого, щоб штовхнути твого малого під колеса автомобіля? Спитала Сюзанна. Якщо він підказав Мортові вдягнутися священником, то так само міг підбурити когось іншого? Що таке, Едді? Чому ти хитаєш головою? Бо я сумніваюся, що Волтерові це було потрібно. Волтер хотів саме того, що зараз відбувається. Щоб Роланд крихта за крихтою втрачав глузд. «Хіба ні?» – стрілець кивнув. «Волтер, не вчинив би так, як ти кажеш, навіть якби йому цього хотілося!» – вів далі Едді. Бо Волтер був мертвий задовго до того, як Роланд знайшов двері на узбережжі. Коли Роланд потрапив у голову Джека Морта, старенький Волт уже давно перестав струмляти носа в чужі справи. Поміркувавши над цим, Сюзанна ствердно кивнула. «Зрозуміло, здається. Всі ці мандри в часі геть збивають з пантелико, правда ж?» Роланд почав збирати речі й пакувати їх знову. Час нам рухатися далі. Едді підвівся і накинув собі на плечі рюкзак. «Хоч одне в цій всій історії має тебе тішити», сказав він, звертаючись до Роланда. «Ти, чи то пак цей катет, зміг врятувати малому життя?» Роланд саме вовтузився з зав'язуванням ранця на грудях. Зачувши це, він підвів очі, і Едді аж сахнувся від їхньої сліпучої ясності. «Та невже!» Різко спитав Стрілець. Справді? Я крапля за краплею втрачаю глузд, намагаючись примиритися з двома варіантами одної дійсності. Спочатку я сподівався, що той або той почне зникати, але не так сталося, як гадалось. Усе зовсім навпаки. Ці дві дійсності галасують у моїй голові гучніше і гучніше, чубляться одна з одної, наче дві ворогуючі кліки, що от-от розв'яжуть війну. «Тож скажи мені таке, Едді, як по-твоєму почуваєшся, коли знаєш, що ти помер в одному світі, але живеш в іншому?» І знову заспівав Жайворонок, але жоден із них цього не зауважив. Едді невідривно дивився в світло-блакитні очі, що палали вогнем на блідому Роландовому обличчі, і не знав, що відповісти. 24 того вечора вони стали табором за 15 миль на схід від поваленого ведмедя. Позасинали мертвим сном. Навіть Роланд усі ніч проспав, мов убитий, хоча його сни більше нагадували страхітливий карнавальний поїзд. І наступного ранку на світанку вже були на ногах. Едді, не кажучи ані слова, розпалив невелике багаття і глянув на Сюзанну, коли десь неподалік у лісі почувся постріл револьвера. «Сніданок!» – сказала вона. За три хвилини повернувся Роланд. Через плече в нього була перекинута шкура, на якій лежав щойно обідраний кролик. Сюзанна приготувала їжу, всі поснідали і вирушили в дорогу. Едді весь час намагався уявити, як це? Мати спогади про власну смерть. Тому час від часу зупинявся мов укопаний. Невдовзі після того, як перевалило за полудень, вони опинилися в місцевості, де більшу частину дерев було вирвано з корінням, а кущі – зрівняно з землею. Усе виглядало так, наче багато років тому тут пройшовся ураган, утворивши посеред знищеного лісу широку гнітючу алею. «Ми вже близько від місця, яке хочемо знайти», – зазначив Роланд. «Він тут все попригинав до землі, щоб замести сліди». Наш друг ведмідь не хотів несподіванок. Він був хоче величезний, але не самовпевнений. «А для нас він несподіванок не залишив?» – спитав Едді. «Хе, все може бути». Роланд злегка всміхнувся і торкнувся плеча Едді. «Але не хвилюйся, несподіванки точно будуть старі». Крізь цю зону плюндрування вони просувалися повільно. Здебільшого повалені дерева були старезні, багато з них вже майже з'єдналися із землею, яка їх породила, та все одно створювали істотну перепону на шляху і завдавали подорожнім чимало клопоту. Її подолання виявилося б доволі складним, навіть якби всі троє були фізично здоровими, а з Сюзанною, прив'язаною до стрільцевої спини ременями, це обернулося вправою на силу і витривалість. Знищені дерева і зарості під ліску таки приховували ведмежий слід, і це також уповільнювало просування вперед. До полудня вони йшли за слідами від кіхтів, що виднілися на корі дерев, чіткі, мов, зарубки. Але тут, на початку шляху, ведмідщини був аж настільки розлючений, і ці прикметні ознаки того, що звір тут проходив, зникли. Роланд просувався повільно, дошукуючись лайна в кущах і жмутів шерсті на стовбурах дерев, через які перелазив ведмідь. Весь час, що залишився до вечора, пішов на те, щоб подолати три милі цього звалища під гнилою деревини. Щойно Едді змирився з тим, що їм доведеться стати табором тут, у цій моторошній місцині, як почалася вузька смуга вільг. За нею він почув лунке дзюрчання струмка в камінному річищі. Позаду, за їхніми спинами, сідало сонце. Світило осяяло тьмяними червоними променями зарості, які вони втрьох щойно подолали, і перетворило повалені дерева на перехресні чорні обриси, подібні до китайських ідеограм. Роланд оголосив привал і опустив Сюзанну на землю. Випростав спину і трохи понахилявся ліворуч-праворуч, вперед-назад, тримаючи руки на поясі. «На сьогодні все?» – поцікавився Едді. Але Роланд похитав головою. «Сюзанна, дає Едді револьвер!» Питально глянувши на стрільця, жінка передала Едді зброю. «Ходімо, Едді. Потрібне нам місце на тому боці цих дерев. Треба глянути. Можливо, там нас чекає невеличка робота». «А чому ти думаєш...» «Ідкрий Едді прислухався і зрозумів, що чує машинний гул». А ще збагнув, що цей шум уже якийсь час їх супроводжував. Але я не хочу залишати Сюзанну саму. Ми недалеко, а голос у неї гучний. До того ж, якщо небезпека і чигає, то вона попереду. Ближче ми до неї будемо ми. Едді поглянув на Сюзанну. Ідіть, але не боріться там. Вона задумливо озирнулася туди, звідки вони прийшли. Не знаю, чи є тут страховиська, але відчуття таке, що є. «Ми повернемося, доки споночіє», – пообіцяв Роланд. Він рушив до природного щита, який утворювали вільхи, і за мить Едді пішов слідом за ним. 26. Заглибившись у зарості дерев на 15 кроків, Едді збагнув, що вони йдуть стежкою, можливо, тією, що її роками протоптував для себе ведмідь. Вільхи згиналися над їхніми головами на кшталт тунеля. Тепер звуки стали гучнішими, і Едді почав їх розрізняти. Один був низький, глибокий, схожий на бурмотіння. Цей шум віддавав уступній ніг. Слабка вібрація, наче під землею невтомно працював якийсь величезний механізм. Його перебували ближчі і наполегливіші звуки. Пронизливі верески, писки, цвірінчання, що примішувалися, нагадуючи гучне чиркання. Наблизивши роту притул до вуха Едді, Роланд сказав Гадаю, нам не зашкодить трохи помовчати. Вони пройшли ще п'ять кроків, і Роланд знову спинився. Витяг револьвер і дулом відсунув у бік гілляку, що згиналася під вагою забарвленого в сонячний колір листя. Крізь відкритий маленький отвір Едді зазирнув на галявину, де так довго жив ведмідь. То була його база, звідки звір часто робив вилазки, плюндруючи все навколо і навіюючи жах. Жодної рослинності. Земля вже віддавна була втоптана намертво. З-під кам'яної стінки, з-за вишки приблизно 50 футів, витікав струмок і біг через усю галявину, яка формою нагадувала вістря стріли. На тому березі струмка, де зупинилися чоловіки, біля стіни стояла металева будка з-за вишки близько дев'яти футів. Її вигнутий дах нагадав Едді вхід до метро. Спереду будка була розфарбована скисними жовтими і чорними смугами. Земля на галявині не була чорною, як верхній шар ґрунту в лісі. Вона мала дивний відтінок сірого, подібний до пилу. Всюди валялись кістки... І за мить Єдді збагнув, що саме їх він прийняв за сірий ґрунт. Древні кістки, що аж розсипалися на порох. На землі ми тушилися, неугавно тріскотіли і верещали якісь створіння. Це їх, стрілеці Єдді чули, наближаючися до галявини. Четверо, ні, п'ятеро. Маленькі металеві пристрої, що з них найбільший за розміром не переважав цуценя коллі. Едді зрозумів, що то чи роботи, чи щось подібне, вони були схожі між собою і з ведмедем, якому вони поза сумнівом прислужували тільки одним – крихітною антеною радара, що не кружляла довкола осі. «Ще кілька капелюшків розумак», – подумав Едді. «Господи, те що ж це за світ такий?» Найбільший із пристроїв трохи скидався на трактор Тонка, який Едді отримав на свій шостий чи сьомий день народження. Він їздив по землі, збурюючи гусеницями сірі хмарки кісткової куряви. Другий нагадував щорази жорстійкої сталі. Третій на вигляд здавався змією, зібраною зі з'єднаних сталевих частин. Плазун повзав своєю траєкторією і вигинав спину. Усі вони, разом утворивши на дальньому кінці струмка нерівне коло, невтомно кружляли по ньому і вже прорили в землі чималий рівчак. Це видовище породило в пам'яті Едді комікси з журналу Saturday Evening Post, які його мати чомусь не хотіла викидати і зберігала в передпокої їхнього помешкання. У коміксах знервовані чоловіки з цигарками в зубах, чекаючи, поки їхні дружини народять, протоптували в килимах цілі борозни. Коли очі призвичайлися до простої географії Галявини, Гедді побачив, що на ній значно більше, ніж ці п'ятеро різносортних почвар. Погляд вихопив принаймні дюжину, але за кістковими рештками ведмежих жертв могло ховатися значно більше. Різниця була в тому, що ці інші не рухалися. Члени ведмежого механічного почту впродовж довгих років один по одному вимирали, аж поки їх не лишилося тільки п'ятеро. Та й ті, судячи з тріскучих, вироскучих та іржавих ржавих звуків, були не надто здорові. Особливо причмелений і непевний вигляд мала змія, що накручувала кола слідом за механічним щуром. Час від часу прилад, що ходив за змією, сталевий присадкуватий блок на міцних ніжках, наздоганяв її і давав їй копняка, наче наказуючи ворушися щоб тобі!». Едді стало цікаво, для чого ж вони призначені. Певно, не для захисту, ведмідь міг захистити себе сам, як і передбачала його конструкція. Едді гадав, що якби вони троє трапилися йому, коли ведмідь був у розквіті сил, то звір би недовго думаючи прожував їх і виплюнув. Можливо, ці маленькі роботи були його командою тихообслуговування, або розвідниками, або посланцями. Він здогадувався, що вони можуть бути небезпечними, але тільки в тому разі, якщо їм доведеться захищатися чи захищати господаря. На воювничих вони не були схожі. У їхньому вигляді взагалі було щось жалюгідне. Більша частина команди вже вимерла. Господар загинув. Едді здалося, що вони якимсь чином про це довідалися, і тепер випромінювали не погрозу, а дивну нелюдську тугу. Старі, майже спрацьовані, вони стривожено крокували, каталися і звивалися своїм шляхом скорботи на цій забутій богом галявині. І Едді наче відчував, що може прочитати їхні сплутані думки. Ой, Лишенько, що ж тепер робити? Тому ми тепер потрібні? Тепер, коли його нема? І хто про нас подбає? Тепер, коли його нема? А... ох хо, Лишенько, Лишенько... Відчувши, як хтось смикає його ззаду за ногу, Едді мало не закричав від жаху та несподіванки. Він круто розвернувся, зводячи курок Роландового револьвера, і побачив Сюзанну, яка дивилася на нього широко розплющеними очима. Едді з силою видихнув і обережно відпустив курок, дозволивши йому стати на місце. Потім став на вколішки, поклав руки Сюзанні на плечі, поцілував її во щоку і прошепотів на вушко. «Я ж мало не всадив кулю в твою дурненьку голівку. Що ти робиш?» «Хотіла б подивитись». Прошепотіла вона у відповідь, ані трохи не сконфузившись. Роланд також присів коло неї, і Сюзанна перевела погляд на нього. «А ще мені було страшно залишатися там самій». Після того, як вона проповзла за ними весь шлях через гущавину, на шкірі залишилося чимало подряпинок, але Роланд змусив зізнатися самому собі, що вона, коли забажає, рухається безшумно, мов, привид. Принаймні, він не почував ні звуку. Із задньої кишені штанів стрілець дістав ганчірку, останній шмат того, що колись було його сорочкою, і обтер Сюзанні з рук маленькі цівки крові. Оглянувши свою роботу, він наостанок торкнувся неглибокого на порізу на її лобі. «Ось так», – сказав він самими губами. «Гадаю, ти заслужила гарного вигляду». Однією рукою він відсунув зарості дикого винограду і якихось зелених ягід на рівні Сюзанни очей, а потім чекав, поки вона зосереджено визирала на галявину. Нарешті вона подалася назад і Роланд відпустив гілки. «Мені їх шкода», – прошепотіла вона. «Хіба не божевілля з мого боку?» «Зовсім ні», – також пошепки заперечив Роланд. «Як на мене, то це свого роду творіння великого смутку. Едді покладе край їхнім стражданням». Едді одразу ж захитав головою. «Так, ти це зробиш. Звісно, якщо не хочеш сидіти тут, як ти кажеш, навкарачки всю ніч». Цілься в капелюхи, в маленькі верткі штуки. «А що, як я промажу?» – розлючено зашепотів Едді. Роланд знизав плечима. Едді підвівся і неохоче знову звів курок стрільцевого револьвера. Подивився крізь шпарину в кущах на сервомеханізми, що кружляли і кружляли своєю самотньою, нікому не потрібною орбітою. «Це наче в цуценят стріляти», – похмуро подумав він. А тоді побачив, як один із них, той, що нагадував ходячий ящик, висунув із себе потворного вигляду пінцет і на мить стиснув ним змію. Змія від несподіванки задзищала і стрибнула вперед, а ходячий ящик знову втягнув пінцет у середину. «Ну, може, не такі вже вони і туценята?» – вирішив Едді і знову озирнувся на Роланда. Роланд відповів йому незворушним поглядом, склавши руки на грудях. «В біса дивний час ти обрав для навчання, друже». Втім, подумавши про те, як Сюзанна спочатку стріляла ведмедові в дупу, а потім рознесла на друзки його датчик, коли він мчав на них із Роландом, Едді трохи засоромився, та його підштовхувало ще дещо. Частково він хотів зробити це. Так само, як тоді в похилій вежі, частина його яс хотіла повстати проти Балазара і його банди розбійників». Можливо, це прагнення було нездоровим, але від того не менш привабливим. Побачимо, кому пощастить. Зараз побачимо. Еге ж, це точно була шиза. Уявиє, що це просто тир, і ти хочеш виграти для своєї коханої плюшового собачку, подумав він, чи ведмедика. Він взяв на мушку ящик з ногами, але тут Роланд торкнувся його плеча, і Едді роздратовано озирнувся. «Повтори свій урок, Едді, і будь щирим!» Сердитий, що його відвернули, Едді нетерпляче цикнув крізь зуби. Але Роланд не відвів погляду, тож Едді глибоко вдихнув і спробував очистити свій розум від усього. Від тріскотнявих приладів, яким давно вже час на заслужений відпочинок. Від болю в тілі. Від думки про те, що Сюзанна тут спирається на долоні і спостерігає за ним. Від подальшої думки, що вона найближча з усіх до землі і виявиться найвірогіднішою жертвою, якщо раптом він промаже і котраз із бляшанок вирішить помститися. «Я стріляю не рукою. Той, що стріляє рукою, забув обличчя свого батька». «Та це якийсь жарт», – подумав він. «Свого старого він би не впізнав, навіть якби наштовхнувся на нього на вулиці». Але відчував, що ці слова справляють свій магічний вплив, прочищають мізки і заспокоюють нерви. Він не знав, чи сам зроблений з того тіста, з якого ліплять стрільців. Ця думка здавалася йому малоймовірною, навіть попри те, що він досить пристойно тримався під час стрілянини в Балазаровому нічному клубі». Але в душі любив той холодок, що опановував його після прочитання слів старого пристарого катехизму, якого навчив їх стрілець. Холодок і те, як захоплювало дух від ясності й прозорості, якої набувало все навколо, але була ще й інша частина його, котра розуміла. Це лише черговий смертоносний наркотик, який не надто відрізняється від героїну, що звів у могилу Генрі та й його самого мало не вбив. Проте на отримання витонченої, напруженої насолоди від моменту це ніяк не впливало. Вона вібрувала в ньому наче туго натягнуті дроти на вітрі. Я цілюся на рукою. Той, що цілиться рукою, забув лице свого батька. Я цілюся оком. Я вбиваю не з револьвера. Той, що вбиває з револьвера, забув обличчя свого батька. А тоді, несподівано для самого себе, він вийшов із прихистку дерев і заговорив до доренчливих роботів, що кружляли на дальньому боці галявини. Я вбиваю серцем! Нескінченне кружляння спинилося. Один із них тоненько задзищав, що могло означати сигнал тривоги. Антени радарів, кожна завбільшки з половинку шоколадного батончика, повернулися на звук його голосу. І Едді відкрив вогонь. Один за одним вибухали, наче глиняні голуби датчики. Жаль, полишив серце Едді. Зараз у ньому панував тільки той знання, що він не зупиниться, не зможе зупинитися, поки завдання не буде виконане. Грім пострілу прорізав повітря сутінкової галявини і відбився від камінної стіни з гострими виступами, що стояла на ширшому краї. Сталева змія двічі перевернулася, і її тіло, смикаючись, опинилося на землі. Найбільший механізм, той, що нагадав Едді, трактор тонка з його дитинства, спробував порятуватися втечею. Та щойно він смикнувся вбік зі своєї наїждженої колії, Едді кулею відправив його антенну у небуття. Пристрій впав квадратним носом униз, і зі сталевих очниць, у яких містилися його скляні очі, вирвалися тоненькі язички синього полум'я. Єдиний датчик, у який він не влучив, належав сталевому щурові. Та куля з тонким комариним писком відскочила від металевої спини робота. Щур вистрибнув із колії і обійшов півколом штуковину в формі коробки, яка ходила за щуром, і з дивовижною швидкістю помчав уперед галявиною. Робот сердито деренчав, і в міру наближення Едді зміг роздивитися, що в нього є роти з довгими гострими виступами. На зуби це не було схоже. Це було схоже на голки швейної машини, що ходором ходили вгору і вниз. Ні, цуценятам до цих штук далеко вирішив Едді. «Вбий його, Роланде!» – відчайдушно заволав він, але швидко зиркнувши в бік стрільця, побачив, що Роланд досі стоїть зі схрещеними на грудях руками, а вираз його обличчя незворушний і відсторонений. Можливо, він обмірковував ходи в шахах або старі любовні листи. Зненацька антена на щорячій спині перестала обертатися. Вона трохи змінила напрям і зазищала просто на Сюзанну Дін. «Лише одна куля», – подумав Едді. «Якщо я не влучу, воно відкусить її обличчя». Замість стріляти, він виступив уперед і щасили садонув вчора ногою. Черевики він нещодавно замінив парою мокасинів із оленячої шкіри, тож тепер відчув, як віддача од удару пройшла ногою аж до коліна. Щур ржаво заскрипів, полетів сторч головою на землю і приземлився на спину». Едді побачив, як заходили ходором десяток спиць, що нагадували механічні ноги. На кінчику кожного була гостра металева лапа. Ці лапи оберталися на шарнірах розміром із гумку для олівців. Із середньої частини робота виструмився сталевий стрижень і знову перевернув його на ноги. Едді опустив Роландів револьвер, незважаючи на миттєве імпульсне бажання врівноважити його вільною рукою. Можливо, так вчили стріляти поліцейських у його світі, але тут усе робилося інакше. Роланд казав їм, що до справжньої вправності можна наблизитися лише тоді, коли забудеш про пістолет у руці і здаватиметься, що стріляєш пальцем. Едді натиснув на гачок. Крихітна тарілка, що знову почала обертатися в пошуках ворогів, зникла у полум'ю синього спалаху. Що здушено клацнув і звалився на бік мертвий. Відчуваючи, як відбійним молотом калатає серце в грудях, Геді повернувся. Таким розлюченим він не був відтоді, коли зрозумів, що Роланд збирається тримати його в цьому світі доти, доки не отримає чи навіть не втратить свою трикляту вежу. Інакше кажучи, ймовірно, до того часу, поки їх усіх жару черви. Він наставив дуло порожнього револьвера Роландові на груди і заговорив хрипким голосом, у якому ледве впізнавав свій власний. «Якби тут лишалася ще одна куля, ти міг би зараз перестати нервуватися через ту свою срану вежу!» «Едді, припини!» – різко кинула йому Сюзанна. Він перевів погляд на неї. «Між іншим, ця штука летіла просто на тебе, і вона планувала зробити з тебе фарш, але ж не встигла. Ти влучив в неї, Едді, влучив!» А от йому нема за що дякувати. Зібравшись, було вкласти револьвер у кобору, Едді вже й так до краю роздратований, раптом зрозумів, що вкладати його нікуди. Кобура була на Сюзанні, йому і його урокам, йому і його довбаним урокам. Він повернувся до Роланда. Знаєш що? Вираз легкого зацікавлення в очах Роланда різко змінився. Погляд майнув до якоїсь точки над лівим плечем Едді. «Лягай!» – заволав стрілець. Едді не змусив просити себе двічі. Весь гнів і все спантеличення миттю випарувалося. Вже падаючи на землю, він побачив, як стрільцева ліва рука стрімко, що жобриси розпливалися, опустилася до стегна. «Нічого собі», – подумав він під час падіння. «Не може він бути таким швидким. Ніхто не може так швидко рухатися». У мене непогана швидкість, та порівняно з Сюзанною я не зграбний. Але поряд із ним Сюзанна, мов та черепаха, що повзе вгору шматком скла. Щось пролетіло в нього просто над головою, щось крикливе, сердите і механічне. І це щось вирвало ведді жмут волосся. А тоді стрілець відкрив вогонь від стегна. Три швидкі постріли, подібні до гуркоту грому, і вереск стих. І між тим місцем, де лежав зараз Едді, і тим, де коло Роланда стояла навколішки Сюзанна, гепнулася на землю істота, схожа на великого механічного кажана. Поцятковане і ржею крило на шарнірах, кволо стукнуло по землі, наче від безсилої люті через прогавлений шанс, і більше не рухалося. Роланд підійшов до Едді, легко ступаючи в старих тріснутих чоботях. Простягнув руку. Взявшись за неї, Едді з Роландовою допомогою зіп'явся на ноги. Він ледве дихав і зрозумів, що говорити не зможе. «Мабуть, так буде краще. Щоразу, як розтулю рота, то там наче моя триклята нога опиняється». «Едді, ти як там?» Сюзанна вже прямувала через галявину до того місця, де він стояв, похиливши голову і тримаючи руки на стегнах, та намагався віддихатися. «Норма!» Замість слова вийшов задушений хрип. Едді через силу випростався. Щоправда, трохи підстригся. Воно сиділо на дереві, м'яко сказав Роланд. Спершу я й сам його не помітив. Оці порі дня світло підступне. Він замовк, а тоді додав таким самим спокійним тоном. Едді їй нічого не загрожувало. Едді кивнув. Тепер він знав, що Роланд міг запросто з'їсти гамбургер і випити молочний коктейль, а тоді вже витягати револьвер. Ось такий він був спритний. «Добре, просто знай, що твої методи навчання мені не до вподоби, окей? Але перепрошувати я не збираюся, навіть і не сподівайся». Нахилившись, Роланд підняв Сюзанну і почав її обтрушувати. Він робив це з якоюсь безсторонньою любов'ю, наче мати, що обчищає свого малюка, який тільки не навчився ходити і вже забрьохався на задньому подвір'ї. «Вибачатися не потрібно. Два дні тому у нас із Сюзанною вже була подібна розмова. Правда, Сюзанно?» Вона підтвердила кивком голови. «Роланд вважає, що стрільця мучням, які не кусають руку, що їх годує. Час від часу треба давати доброго прочухана». Едді озирнувся на уламки і почав поволі струшувати кістковий порог зі штанів та сорочки. «А якби я сказав тобі, що не хочу бути стрільцем, друже Роланде?» «Я би відповів, що твої бажання не надто важать». Роланд уже дивився на металеву буду, що стояла біля кам'яної стіни. Схоже, розмова його більше не цікавила. Едді вже бачив таке раніше. Коли балачка повертала до умовного способу, Роланд майже завжди втрачав до неї інтерес. К. спитав Едді. В його голосі вчувалася застаріла неприязнь. Саме так. К. Підійшовши до Буде, Роланд провів рукою по жовто чорних смугах, якими вона була розмальована спереду. Ми знайшли один із дванадцяти порталів, що стоять уздовж краю світу, одну з шести доріг до темної вежі. І це теж К. 27. Едді пішов по візок Сюзанни. Його ніхто не просив, просто йому хотілося трохи побути на самоті, щоби знову опанувати себе. Тепер, коли стрілянина скінчилася, кожен м'яз у його тілі, здавалося, був натягнутий і бринів, мов тятива. Едді не хотів, щоб його супутники бачили в такому стані. Не тому, що вони могли помилково прийняти це за страх, а тому, що хтось, один із них чи обидва зрозуміли б у чим насправді річ. У надмірному збудженні. І це йому подобалося. Подобалося навіть у купі із кажаном, котрий мало не зняв із нього скальп. «Та це маячня, хлопче, і ти це знаєш?» Біда в тому, що насправді він не знав. Він зіткнувся з відчуттям, яке Сюзанна пережила після того, як убила ведмедя. Він міг скільки завгодно розводитися про те, що не хоче бути стрільцем, що не хоче бродити в цьому шезунутому світі, де, схоже, крім них трьох не лишилося людей. Потякати про те, що понад усе йому хочеться стояти зараз на розі Бродвею і 42-ї вулиці, клацати пальцями, жувати хот-дог під соусом чилі і слухати, як у навушниках розривається рок-банда «Credence» «Clearwater Revival» спостерігаючи, як повз нього пропливають нью-йоркські кралі, невимовно сексуальні, ротики в них просто відпад, а довгі ноги ледь прикриті коротесенькими спідничками. Він міг до посиніння торочити про всі ці речі, але його душа вважала інакше. В душі він знав, що насолоджувався, розбебехуючи електронний звіринець. Принаймні, поки тривало це шоу і Роландів револьвер правив йому за власну ручну грозу. Він з величезним задоволенням садонув ногою робощура, навіть попри весь білю нозі і смертельний переляк. Дивовижно, але без цієї частини, переляку, втіха насправді була б неповноцінна. Усе це само по собі було дуже погано, але в душі він знав щось гірше. Якби зараз цієї миті перед ним розчинилися двері до Нью-Йорка, то він, можливо, не захотів би повертатися. Принаймні доти, поки на власні очі не побачить темну вежу. Тепер він схилявся до думки, що Роландова хвороба передалася і йому. Продираючись із Сюзанином візком крізь хащі тоненьких вільхи і гілля, що шмагало йому обличчя і силкувалося повиколювати очі, Едді зрозумів, що може визнати принаймні деякі з цих відчуттів, і це визнання трохи охолодило йому кров. Я хочу побачити, чи справді вона така, якою я бачив її у вісні, подумав він. Побачити щось подібне, а то була б дивовижа. І тут у ньому звався інший голос. Не сумніваюсь, що його друзі, ті, в яких імена, наче в рицарів Артурового круглого столу, Жодних сумнівів, що вони почувалися так само, Едді. І всі вони мертві, всі до одного, а. Мимоволі, Едді впізнав цей голос. Він належав Генрі, і через це було важко вдавати буцімто його не чуєш. 28. Тримаючись Сюзанну на правому коліні, Роланд стояв перед металевою будкою, що нагадувала зачинений на ніч вхід. Едді залишив візок на краю галявини і підійшов до них. Дорогою він відчував, як гучніше ненастанне бурмотіння і тремтіння землі під ногами. Машинерія, від якої йшов весь цей гамір, була розміщена або в будці, або під землею, зрозумів Едді. Здавалося, він чув шум не вухами, а надрами мозку і нутрощів. «Отже, це один із дванадцяти порталів. А куди він веде, Роланде? До Діснейленду?» Роланд похитав головою. «Не знаю, куди він веде. Можливо, в нікуди. Або всюди. У моєму світі багато невідомого для мене. А вже ж ви й самі вже збагнули це». А ще існують речі, які раніше були мені відомі, а тепер вони змінилися. «Бо світ зрушив з місця?» «Саме так. Роланд зиркнув на нього. Тут цей вираз має пряме, а не переносне значення. Світ справді не стоїть на місці, і сув його відбувається дедалі швидше і швидше. Водночас усе в ньому зношується, розпадається». Аби продемонструвати, що має на увазі, він копнув ногою механічний труп ящика на ніжках. Едді згадав приблизне зображення порталів, яке Роланд намалював на піску. «А це що, край світу?» – трохи наполохано спитав він. «Ну, тобто, не надто він вже й відрізняється від інших місць. Якщо десь там урвища, то я його не бачу». Роланд знову заперечно похитав головою. «Це не того штибу краї». Це місце, де починається один із променів. Принаймні, так мені розповідали під час навчання. «Променів?» – перепитала Сюзанна. «Яких променів?» Великі древні не створювали світ. Вони його переробили. Деякі казкарі розповідали, що променів рятували його. Інші казали, що з променів почалося руйнування світу. Великі древні створили промені. Це, так би мовити, лінії. Лінії, що зв'язують і отримують. «Ти говориш про магнетизм?» – обережно спитала Сюзанна. Його обличчя просяяло, від чого різкі риси і глибокі зморшки зазнали дивовижного перетворення. І тієї миті Едді уявив, як виглядатиме Роланд, коли дійде до своєї вежі. «Так, але магнетизм – це лише частина, Яка сила земного тяжіння». І належне врятування простору розміру і виміру. Промені це сили, що поєднують усі речі. Ага, ласкаво просимо на відкритий урок фізики в божевільні, тихо мови Веді, проте Сюзанна не звернула на нього уваги. А темна вежа це якийсь генератор, так? Центральне джерело живлення для цих променів? Я не знаю. Але тобі відомо, що це пункт А, сказав Ведді. Якщо ми підемо на то через певний, достатньо довгий проміжок часу прийдемо до іншого порталу. Назвімо його пунктом В, на іншому краю світу. Але перед тим ми потрапимо в пункт Б. Він у нас центральний. Темна вежа? Стрілець кивнув. І довго нам так іти, не знаєш? Ні, але знаю, що це дуже далека подорож. І з кожним прожитим днем відстань зростає. Едді саме нахилився, щоб оглянути ящик на ніжках, але зачувши це, випростався і вп'явся поглядом у Роланда. Цього не може бути. Він говорив як людина, котра намагається пояснити маленькій дитині, що в її шафі немає бабая, що його просто не може там бути, бо бабая не існує в природі. Роланде, світи не ростуть. Та невже. Коли я був малий, Едді, у нас були карти. Одну з них я пам'ятаю особливо добре. Вона називалася Велике королівства Західної землі». На ній були незинні баронії, сплюндровані під час повстання і громадянської війни і того року, коли я здобув свої револьвери. І пагорби, і пустеля, і гори, і Західне море. Від Гілеаду до Західного моря було не близько, тисяча миль чи навіть більше. Але цю відстань я долав 20 років. «Не може бути», – швидко проговорила Сюзанна вочевидь налякана. «Навіть якби ти йшов пішки, то 20 років – це занадто». «Ну, не забувай про зупинки, коли він відсилав листівки і пив пиво», – пожартував Едді. Але вони обоє його проігнорували. «Більшу частину шляху я не йшов, а їхав верхи, сказав Роланд. «Час від часу мене, скажімо так, затримували, але переважно я рухався вперед. Подалі від Джона Фарсона, який очолив повстання, що перевернуло з ніг на голову світ, де я виріс» який хотів настромити мою голову на палю і поставити її на подвір'ї свого замку. Гадаю, в нього були вагомі причини, бо ж ми з моїми співвітчизниками спричинилися до смерті багатьох його послідовників. А ще я вкрав дещо, надзвичайно для нього дороге. «І що тут було?» – поцікавився Едді. Роланд заперечно похитав головою. «Цю історію я розповім вам якось іншим разом». А може й зовсім не розповім. А поки що подумайте про інше. Я пройшов не одну, а багато тисяч миль. Бо світ росте. То такого просто не може бути. Не здавався Едді, але ці слова вразили його до глибини душі. Траплялися б якісь землетруси, повені, цунамі. Ну, ще там щось таке. Та розплюш очі. Розлючено мовив Роланд. Просто подивися навкруги, що ти бачиш. Це світ, що вповільнюється, наче дитяча дзика, але водночас прискорюється і рухається далі, і ніхто з нас не розуміє, як це відбувається. Подивися на свої жертви, Едді. Заради свого батька, подивися. Двома широкими кроками він опинився біля струмка, підняв металеву змію, швидко її оглянув і кинув Едді, який впіймав робота лівою рукою. Змія розвалилася на два шматки. Бачиш, вона вичахла. Усі істоти, яких ми тут знайшли, були вичахлі. Якби ми не нагодилися, вони б все одно невдовзі померли. І так само помер би ведмідь. «Ведмідь був хворий», – сказала Сюзанна. Стрілець кивнув. «Паразити напали на живітканини його тіла. Але чому вони раніше цього не робили?» Сюзанна не відповіла. Тим часом Едді роздивлявся змію. На відміну від ведмедя, вона виявилася повністю штучною, виготовленою з металу, мікросхеми багатьох ярдів або навіть миль над тонкого дроту, і все ж плями іржі проступали не лише на поверхні половинки змії, яку Едді досі тримав у руках, а й у металевих нутрощах. Там, де протікала олива чи просочувалася вода, утворилася мокра пляма. Волога попсувала деякі дроти, а на кількох мініатюрних платах розміром не більше нігтя. Росло щось зелене, схоже на мох. Едді перевернув змію. Сталева табличка засвідчувала, що це виріб північного центру позитроніки ЛТД. На ній стояв серійний номер, але імені не було. Мабуть, надто дрібна для імені, подумав хлопець. Просто собі складений механічний дівайс, призначений спеціально для того, щоб ставити братику ведмедику клізму, щоб він регулярно випорожнювався, чи робити щось не менш огидне. Він кинув змію на землю і витер руки об штани. Роланд тим часом підняв маленький трактор і потягнув за одну з гусениць. Вона знялася легко, але на землю між щоботами стрільця ринула хмара іржі. Гусеницю він викинув. «Все в цьому світі або зупиняється навіки, або розвалюється на шматки», – заявив він. «Та водночас сили, що поєднуються і надають світові злагодженості, у часі, розмірі і просторі ці сили слабнуть. Ми це знали навіть у дитинстві, але гадки не мали, яким буде час кінця. Та й звідки нам було знати? Втім, зараз я живу саме в такі часи». «І як на мене, то не тільки мій світ зазнав їхнього впливу. Вони і на ваш світ впливають, Едді та Сюзанно, і, можливо, на мільярди інших світів. Промені слабнуть. Я не знаю, чи це причина, чи тільки чергова ознака, але я знаю, що це правда. Прийдіть, наблизьтеся, послухайте!» Наближаючись до металевої будки з навскісними лініями, де жовта фарба змінювалася чорною і навпаки, Едді відчув, як у пам'яті зринає невідпорний і неприємний спогад. Уперше за багато років він упіймав себе на тому, що думає про руїни будинку у вікторіанському стилі в дач гілл замилю від того району, де вони з Генрі провели дитинство. Перед руїнами на райнгол стріт які дітвора з району називала маєтком, лежав порослий бур'яном газон, за яким ніхто не доглядав. Едді думав, що в районі навряд чи знайшовся б такий малий, що не чув моторошних історій про маєток. Перехняблений будинок з крутим дахом, наче набурмосено зорив на перехожих з-під піддаща, де клубочилися тіні. Шибок у вікнах ясна річ не було, дідлахи могли спокійно жбурляти у вікна камінням, не підходячи надто близько до будинку. Але й фарбою з балончиків його стіни ніхто не розмальовував, і на місцину для трахання, чи на тир його теж не перетворили. Найдивовижнішим було те, що він досі існує. Ніхто не підпалив маєток, щоб отримати гроші за страховим полісом, чи просто подивитись, як він горить. Звісно, діти казали, що в ньому є привиди. Коли одного дня Едді стояв на хіднику разом з Генрі, вони спеціально прийшли сюди, аби побачити цей сумнозвісний предмет-пліток. Хоча Генрі набрехав матері буцім, то вони просто йдуть із друзями по морозу в до Дальберга. Йому справді здалося, що там водяться примари. Хіба він не відчував, як крізь старі тінисті вікторіанські вікна, вікна, що начебто вп'ялися в нього нерухомим поглядом небезпечного психа, просочується якась чужа, ворожа сила. Хіба він не відчував, як невловний вітерець ворошить волосся на руках і потилиці? Хіба перед його очима не постала тоді чітка картина: варто лише переступити поріг цього будинку і край Двері хряснуть за спиною і стіни посунуть на нього, перетираючи на порох скелети дохлих мишей, прагнучи так само потрощити і його кістки. По той бічя привиди. Зараз, коли Едді підходив ближче до металевої будки, до нього повернулося давно забуте відчуття таємниці й небезпеки. Шкіра на руках і ногах взялася сиротами. Волосся на потилиці стало сторч і нагадувало тепер шерсть на загривку тварини. Його наче обдував той самий ледь відчутний вітерець, хоча листя на деревах, що оточували галявину, не ворушилося. Проте він невпинно йшов до дверей, бо, звісно, річ це були ще одні двері, хоча цей вхід був зачинений і завжди опиратиметься таким, як Едді. І не зупинявся, аж поки вухо не притислося до металу. Відчуття було таке, наче півгодини тому він закинув собі пігулку справді потужної кислоти, а пробирати почало тільки зараз. У пітьмі заочними яблуками пропливали дивні кольори. Йому здавалося, що з камінних глоток довгих коридорів, тьмяно освітлюваних електричними світильниками, до нього долинає бурмотіння голосів. Колись смолоскипи модерної доби яскраво палахкотіли, освітлюючи все навколо. Але тепер від них лишилися тільки сумні цятки синього світла. Він відчував порожнечу, спустошення, відчуження, смерть. Механізми невтомно бурмотіли, але чи не з'явився в цьому звуку інший, грубий призвук? Край, де під гоготінням машин пульсує відчай, наче аритмія хворого серця. Враження, що механізми, від яких йде цей звук, хоч і набагато складніші навіть за самого ведмедя, виходять з ладу і вже не працюють, як слід. «Усе мовить у коридорах смерті!» – прошепотів Едді. Голос зривався і ставав дедалі слабшим. «Усе забути в камінних коридорах смерті! Озріть сходи, що виступають у пітьмі!» Зріть покої в руїнах. Це коридори мертвих, де плетуть павутину павуки і загасають великі електронні плати, одна за одною. Грубим ривком Роланд відтягнув його назад, і Едді подивився на нього напівпритомним поглядом. «Годі вже», – сказав Стрілець. «Щоб там не було, воно не надто добре працює, правда ж?» Почув Едді власний тримкий голос. Здавалося, він лунає десь здалеку. Хлопець досі відчував силу, що йшла від будки. Вона кликала його до себе. «Правда, у ці часи жодна річ в моєму світі не працює так, як треба». «Хлопці, якщо ви плануєте утаборитися тут на ніч, то на моє приємне товариство можете не розраховувати», сказала Сюзанна. У сірому світлі сутінки в її обличчя здавалося розмитою плямою. «А я піду собі десь подалі. Мені моторошно від цієї штуки». «Ми всі підемо десь подалі», – сказав Роланд. «Ходімо». «Гарна думка», – озвався Едді. Вони йшли, і шум машин ставав дедалі слабшим. Едді відчув, що вхід помало втрачає свою владу над ним. Хоча він і досі кличе. Запрошує звідати тьмяно освітлені коридори, сходи, що виступають з темріви. Покої в руїнах, де плетуть павутину павуки і один за одним згасають пульти керування. Друзі, а у вас виступають сироти від катехизму стрільця? Напишіть в коменти. Сьогодні 571 день від повномасштабного вторгнення. Наші сили оборони стріляють розумом. Дякую вам. На цьому й у мене все. Все буде Україна, Сонечко.